As-salamu alejkum Nakon pauze od mjesec dana je malo jači vraćamo se komentaru Rijadu sarihin, vraćamo se govoru o haditu Allahov, sa o sanika Ali, o saratovi seranosti, o nekim širijetskim progresima, o raznovrstnosti dobrih dijela koja čovjek može učiniti. Vraćamo se podsjećanju na ono što su odlike i vavline pobožnjaka Rijadu sarihin, u prijelogu znači vrtovi pobožnih. Kroz ova druženja naravno radimo na jačanju čovjekovog odnosa sa čovjekove veze za Allahum subhanahu wa ta'ara, kroz potsticaj na činjenje različitih vrsta ibadeta, kroz potsticaj na usvajanje određenih vrlina koje krase Allahove te barike u أراد بني سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ دِيَانُكُمْ تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ رواه مسلم إِنَّ بِكُلِّ خَطَوَةٍ دَرَجَةٍ stoji u jednom rivaritu Od Jabila radiyallahu ta'ala mu se ovaj hadith prenosi u kome je došlo do allahu poslanika alaihi salatu da je pleme benu selama a to je jedno od medijskih dakle plemena Htjelo da se preseli u blizinu mesđida Allahov poslanika alaihi wa sallam. Dakle, to pleme je stanovalo malo podalje od mesđida Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, pa su htjeli da se približe mesđid. Pa je to čuo Allahov poslanika alaihi wa sallam i rekao im obavješten sam da se želite preseliti u blizinu mesđida. Pa jes te rekao im Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, beremen, obavješten sam, došlo je do mene vijest. Ovaj detalj nam je važan, jer iz ćemo uzeti neke pouke. On rekoše, da, poslaniče, htjeli smo to, pa on na to reče, Benu Seleme, ostanite u vašim kućama. Za vaše pješačenje do džamije pisat će se nagrada. A u drugoj predaj stoji, za svaki korak do meseče bit ćete odlikovan, bit ćete Rasulullah sallallahu a.s. je dobio vijest da Flemem ben Selemen donosio odluku, odnosno da je donijelo odluku da se preseli i da se nastani blizu mesđida. Oni koji su bili u Medini vidjeli su koliko sad pokriva dakle prostor samog mesđida i haramu. Medinske, uh, Medina u to vrijeme je bila Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna možda manja danas od samog Mesđeda. Ja recimo, kada odete, inša Allahu ta'ala, oni koji nisu bili, najmalo je što ovo lakša pa naodu, a oni koji smo bili da odemo još koji puta. Kad dođete na desnu stranu Mesđeda u Medini, s strane, dakle, ulaz od Kiblija, ovako, Kigla, s strane ulaz je Babu Selam, odnosno, nosi taj naziv Babu Selam, vrata koja se zovu Selam, zato što dolazi u pravcu Tarikus Selam. Vidjet ćete, tačno put, ulazak u Medinu, i pravo na tom putu je ulazio mješćid ovako. To je Tarikus Selam, put koji se zove Selam, a tako se nazivaju mješćid, nazivaju vrata s se, na koja se ulazi u mješćid Allahova poslanika Ali i satusa. To su dakle na prva vrata, prema kibli s ove desne strane, sa suprotne strane od Bekiri. Ispod njih imaju druga vrata tu, dakle ispod njih sa iste strane je ulaz, zov, zov, zovu se vrata Hawhatu ebi Vekra. To su bila vrata na koja je ulazio ebi Vekra. Znate da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam naredio da se pozatvaraju sva vrata s kojih su ulazili ashabi u mesjid. Dakle, mesjid je bio u malej površini, pa su ashabi radijalahu talanom uz mesjid napravili kuće, I iz tih kuća su imali vrata ulazak u mjesečenu. Pa je bilo više ulaza, dakle, u mjesečenu. Da tu su kuće bilo uz mjesečenu. Pa je poslanik alesu sallam naredio da se ta vrata pozatvaraju i ostale samo haoha ebu beka. Samo su ostala vrata ebu beka. I ona je danas nosio naziv, dakle, samo su malo izmištena, bilo su malo bliži tamo, dakle, izmištena su, dakle, u to jedno od proširenja i ona danas nosio naziv, dakle, haohatu ebu beka. To je bilo, dakle, i kuće su bile izuzetno blizu. Pa je nagrada, recimo, za, za obavljanje e, da se okupa i ode u mesečit kupa i klanja dva rekata, kao da je obavio om, čove okupa, kupa. Abdestiv se ode u mesečit Kuba i klanja dva rekata i ima nagrad kao da je obavio om. Dakle, nagrada velika. Danas je to sastavljeno, dakle, sa Medinom, sa gradom Medinom. Sve su to sad zgrade napravljene, dakle, povijezane su nasilja. Međutim, u vrijeme maho poslanika, ali i stala to je srana, ljudi nisu puno putovali između Hobaa i Vredini. Iako je to, dakle, udaljenost, ne znam tašno koja je udaljena, do kilometreva, nije to ekstremno velika udaljenost. Međutim, sve je to bila pustinja. Oni koji su bili, recimo sad od meseca, bila od prvih, prvih nadvržnjaka prema jugu, pa tamo se ono pustinja bila. Pa su ljudi bojali za svoje putovanje, znate, to su putovanja kroz pustinju, su bila opasne. Nisu bila baš tako jednostavne. Beno Seleme je dakle bilo izvan tog uže grada Medini, uže dijela je dakle Medini. Pa su oni bili odlučili da se doseli do Medine. Koliko osjećali su bili u pravcu Hibletejna, da njihova naslija je bilo kod Hibletejna, meseza Hibletejna. To je prema Džami Islamiji, dakle Islamskom univerzitetu u Medini i malo dalje, dakle, od bitke, od mjesta gdje se odigralo, odigrala bitka na Haddaku. Jer ovako malo da sama napravila da ilustracije. Ako se da dakle, nalazi ovdje, u ovom području. Ovdje, od je bila bitka na Haddaku. Ovam, ovam, Uhud. Od Haddaka, dakle, malo ovam u ovom području nalazi se Mesut Kedreti, a ovam nalazi Islamski univerzitet u Medini. To je, dakle, od prilike raspored. Dakle, Mesut, ovdje je bio, recimo, Bitkar Handa, Urhud je ovamo dalje, Kegletein i Islamske univerzitet u Medinu. A mi kad dolazimo, dakle, koji dolaze kopnjanim putem u Medinu, dolaze upravo, dakle, na ovu, područja, ovamo je Mesut Kegletein, Iđanija e, i Savija, ovamo je put, dakle, prema današnjem Jordanu. Rasul sallallahu alejhi ve sellem kada je došao da ćemo da se namožiti to mjesto, to je baš malo podalje od Medine. Dakle, imaju puno putovanja ti do Medine. A namaz obavljen u mescidu Allaha poslanika alejhi ve sellem je jedan kao hide namaza obavljenih na nekom drugom mjestu. Ja s hijra de Allahu taala namtudeli sadaka da što više na vas obavljaju u mescidu Allaha poslanika alejhi ve sellem. Pa su počuli da provjerim mjesto boravka zašto da su bo iz mescida. Pa i to čuva malo poslanika alejhi I rekao im, čuo sam da mene doprla vijest da vi želite da se presavite u blizinu mesčida. Pa su oni to potvrdili, a Resul sallallahu aleyhi wa sallam kaže da je njivo boravak u njivom mjestu bolji, jer za svaki korak, za svaki korak do mesčida neće za to nagrađen. A mi smo i citirali dosad već hadise i komentarisali hadise, dakle, koji govori o vrijednosti odlaska u mesčida sa svakim korakom, čovjeku mriše grijeti, da se podižu, da ređe čovjeku, dakle za svaki korak čovjek će biti nagrađan. Vidjet ćemo hadith, citirat ćemo god na večeras, mišallahu ta'ala, hadith koji govori suprotno njihove navjeri o čovjeku koji je stanovao dalje od meseđa, pa su ugovorili da se presebi, a kakav je bio njegov postupak, odnosno kakav je bio njegov odgovor na prijedlog nekih ljudi da se preseli blizu meseđa ili da kupi, ili da kupi sebi jahalicu kako bi ne, malo lakše dolazio do mjeseđa. Pa kažu, htjeli smo Allahu ostaniće. A on im reče, ostanite u vašim kućama, vaše pješače držanje džamije pisat vam se kao nagrada. I svaki korak do mjeseđa bit zato za to nagrađeni, uvijek bit ćete za to sallallahu alihi wa sallam, u ovom hadithu pita svoje azhave, riječima Belehanu, došo je do mene, doprlo je do mene, je li to istina? Iz ovog njegovog postupka Alekisalatva 7 učimo da vijesti koje dobijemo od nekoga, od nekome, nešto što nam je možda interesantno, nešto što nam je zanimljivo, nešto što nas se tiče, nešto što bi nas možda obradovalo, nešto što bi nas rastužilo i tome slično, da te stvari ne komentarišemo prije nego da te stvari provjerimo. Mi znam iz riječi učšnjega Allaha dželle šanu i kaže kom fasikun belabe in tatebin, a kod logike kalbiš šta kakvom biješ, bi je dobro provjeriti. Kada ova se, da sadaka je je provjeri, a da tek se onda na tu tuješ ako već je potrebna reakcija. Među Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio pita stanovnike odnosno pripadnike plemena Benu Seleben, jeli istina to što je on čuo, dakle možda su glasine u pita, možda je neko proširio lažnu vijest, pa je htio da potvrdi istinitost te informacije. Kada je dobio odgovor na to pitanje, tek onda im je uputio sajati. Kada je dobio odgovor, nije im rekao, Ressal Sadullahu, Arihi Wasallam, zašto se vi hoćete preseliti, ili nemojte se preseljavati, a nije ni potvrđena vijest o njihovoj selinu prema mjeseču Allahova poslanika Arihi Wasallam. Kada su potvrdili da je ta informacija, dakle, istinita, Onda im je resnostavno lago, a neki u srdeni, rekao šta je za njih vrijednije i bolje. Da ostanu u svom plemenu, jer plemena su dakle bila nastanjena na jednom mjestu, To je kao i kod nas sad u ovo vrijeme, doduše možda malo prije. Sad se već malo više te mahale gube i, i prezimena, recimo u nekim mahalama su prije bila. Dakle, zna se sve. Po, mahale su nosile nazive na po prezimenima. Zna se u kojoj mahali stanuju skule u kojoj je Skulići, u kojoj stanuju Ruskići, u kojoj stanuju Zajmovići, u kojoj stanuju ovi, u kojoj stanuju, znači zna se sve gdje ko stani. I Mahalem nose nazive, dakle, to preziverimo. Takve prijema blava oposlanika, plemena su dakle bila u određenim područjima, bilo su nastavljena i nosila su takve razlame za židovska plemena venu quraida venu nadeer znamo, to su židovska dakle plana i one su bili dakle nastavljeni na području na ozlijeđenom području pa ejras sallallahu alej ve sellem rekao pripadnicima plemena benu sereme dakle da ostanu na svom mjestu i rekao im da će za njihove korake donese da biti posebno nagrađeni dakle da zato slijedi nadalj svaki korak je dakle dobro dijelo i brisanje lošeg gena Ovo u kontekstu naše govore je, dakle, raznovrstvo činjenje dobrih dijela, nažavanje dobrih dijela. Čovjek samo treba da ima iskrenu i ispravnu namjeru prilikom činjenja tih dijela, inša Allah, da alikum srana. Inša Allah, da ala, zato će čovjek, dakle, biti nagrađen. In nebikuli hatvatin daradje, kaže R.S. Kada je, kaže, za svaki korak je podizanje jedne deređe, odnosno jednog stepenja. pošto je hadis malo duži, ono hadis malo duži, spiraćemo samo njegov prirod. Od Ebu Muzdira, ubiya i Ka'baru, od Ta'ala, mu se prenosi, bio je jedan čovjek, nisam znao da iko stanuje dalje od mesčida, od njega. Dakle, bio je najudaljeniji od mesčida. Nikada nije izostavio namaz u džamaatu. Nikada nije izostavio namaz u džamaatu. Pa mu je bilo rečeno, Ili, kako prenosio s prenosi, ili sam mu ja kazao, šta misliš da kupiš magarca pa da ga jašeš po mraku i po vredlom dana? A on na reče, ne volim da mi je kuća blizu mjesečina. Ja želim da mi se pišu, se vapi, hoda u odlasku do džamije i u povratku porodici. Poslanik Sadallahu, a.s. na to reče... Allah ti je sve to dodijelio, a u drugoj predaji stoji, zaista ćeš biti onako, zaista ćeš dobiti onako kako vjeruješ. Hadnik, dakle, bilježi muslim u svojoj, vjerodosljenoj hadnikskoj zbirci. Ovaj čovjek, dakle, je suprotno uradio, odnosno, njegov govor je suprotan namjer plena na Ben-Uselen. On je svjestan nagradi kod Abaha Uzvišanog za Svaki korak do džani, gdje zamislite, nije ostavljalo namaz u džamatu. A zašto se spominje noć u Medini, u Hijazu, i zašto se spominje pustinje? Rambah je površina zemlje, dakle kamen koji je izgorio na suncu, dakle koji gori užarjeni kamen. U potrebu je, dakle, termin Rambah. To je O isti žest. O žestok je ručine kamen počerni oni koji nakala inshallah taala kada odete na, je, na mjesta oni koji nisu bire oni koji su bire možda su to bio vratili paže da vide zašto se zove harra harra je mudrije harf što znači žestina ručina harra šarqiya zove se istočni istočni blok da tako kaže Dakle, mjesto gdje je taj užar i crni kamen. Subhanallah. Kad sam prvi, drugi put kad sam putovao, pa smo zbog kvara na auto imali priliku da starijemo na relaciji prema Haiberu od, od Jordana, pa smo stali na jednom mjestu. He, Allah, tad sam se i vratio i pitao sam se, subhanallah, kolika temperatura uopće bude kada kamen onako pocrni od, od, od žeglju? Subhanallah, onaj kamen kad pogledate... Vidite kako taj kamen po navodnim znacima izgori. Zato i se ispominje u hadithu, zato se ispominje ta žega. I pogledajte, e, prenosio se ovdje, odnosno čovjeku je rekao ovom čovjeku da kupi sebi magarca, da može jahati po žestokom danu, dakle, kad, kad po velikoj vrućini putuju, kad odlazi recimo na podne nama, znajim, kindi, a posebno recimo na podne Allahuak Kakva je to žega i hakav je to udar sunca? Sama koliko sunce tako dakle žestoko peče u tom, u tom vremenskom periodu, posebno dakle medina, možda bi nekom izgledalo čudno kada kažemo da je, da je ljeto i zima, da su žestoki u medini, možda bi nekom to izgledalo, pa Bože, dragi, da to može biti žestoka zima i žestoko ljeto u medini. Da, da samo znate kako je zima žestoka. Zima nije snijeg ali je zima jestoka znate kad kod nas narod kaže ovaj vjetar subhanallahu kodak kroskasti prolazi e vam je takva je medicska zima je zima baš je zima zima baš zima i toliko hladno zna biti da je u istinu za čuđim dakle posebno u ljetnom periodu dakje kad je kad su velike želje izuzetno je teško A recimo, u podnevsku vrijeme se kretati teško odati. Posledno kad čovjek iziđe u pustinu. Mi smo, jedne prilike su prišlaći ovdje moje iskustje, kad smo otičeli na, na bedr, na obiđemo bedr, da vidimo gdje je bitka bila, da, da obiđemo e, to područje. I dan danas odakle na bedru, e, planinski blokovi, da tako kažemo, onaj od pijeska Od pijeska. Znači pjesak, planine od pijeska, Pjesak, znači, znači, ja pjetar puši u zimskom periodu, pa one smetove napravi. E tako su vam tamo, kod, kod vedra, brda. Znači, pješčana brda. U pransvi su pješčana brda. Zato se govori, e, zato Allah subhanatela govori o tome prije bitke, da je Allah začalno spustio kišu, da se ta zemlja ustavi. Ja kiša je natopila pjesak i onda je bilo kod uzdemana, dakle, bilo čvrsto tlo pod nogama. Zašto to? Mislim, ovo vam samo govorim radi radi pojašnjavanja toga koliko je to važno. Čovjek ne može imati pravo u predstavu dok možda i ne vidi takve stvari. Zašto je zemlja dakle u kršća? Jer kad vodate po, onim, po onom pjesku, noge propadaju do članaka. Noge do članaka propadaju. Kad vodate po tom pjesku, dakle noge propadaju. A naravno, životinje koji su jali, dakle, deve konji, i konji, propadaju i otežanoju kretanje po tom fjeskovitom terijinu. Međutim, kad kiša padne, to onda postane tvrda podloga. Jer to je takva vrsta pijeska koji, subhanallah, nije ona prašina ona prašina koja će se naći na, na policama ili... Nije takva vrsta prašine, nego pješčana ona prašena. Pjesak, u pravom sve isto riječi, pjesak. Kad stanete na njega, propadate. Ali kad kiša padne, onda se, on, onda se ta podloga, dakle, učvrsti. I sećam se toga, događaja, smo tako da je bilo, da je bila temperatura 20° da je sunce, da je sunce dobro grijalo, pa su nam po nogama sve bili koplikovi tako. Tolika je žega, uistinu plikovi, sve jeli smo po nogama sve klikove. Od, od tog voda, znači dakle, jer to je pjesak, ne može se hodati po njemu, ne možeš hodati. U... Mi smo krenuli narod u papučama, jer voda sa tamo u papučama, Niko ne prolazi čisto, mi smo proizvodili gdje ideju. Kad smo došli tamo, reka je hodati papučama. Pa smo odali gosi, što su to ostali plikovi pomogao od, od tog pijeska. I u istinu, to je velika žegla. Ovo se naravno govorim da čovjek ima pravog predstava o tome. Zašto se neki, zašto od toliko haditha govori o toj dakle, velikoj žegli? Zašto se namaz, dakle, zašto je resno sa osirom dozvolio da se namaz, da se podi namaz malo odgodi kad su velike žegli? Teško je klasno seždjeti ako čovjek posebno ovaj namaz negdje napad. Kad dođete recimo u Među poslanika, recimo sadan nekad tava zadljese u vrijeme hadža, kad su velike želje, a sad sunce, a sad hadž ide, posebno u velike želje, pa napolju ne možete glav spustiti na zemlju, na crnom mermeru, dakle, ne možete glav spustiti na da se učinite. I ne možete stojati, dakle, od, od vreline kamena, dakle, na ono bijelu koju vidite, dakle, oko masjida, na njemu se može, klanit ironija, ladan, drugačija, drugačija je prsta kamena, međutim, onaj crni, na njemu se ne može stojati. I vidite, ljudi, niko ne stoji na tom, klanjam, navlazi, je uvezno, moram nešto postaviti, jer tu, u istinu, je tolika realina da čovjek ne može sjetiti. Ne možete, ono, koliko će čovjek raza tri puta Subhanar berajara, ne možeš glavu smustiti dola. Dakle, toliko je u istinu, ona je, posebno u ljetnom periodu kad su velike žege u istinu teško stanje. I pogledajte, ovaj čovjek kaže da neće na čak ni jahalicu da olakša sebi u danima, ni po koji znaju biti opasni, koji znaju biti izuzetno ladne, on želi nagradu kar odlađa za svoj odlazak do mjesečine, za svoj odazak do mjesečine. Ispomećio slučaj čovjeka koga se mi mogu iliku vidjeti u grado Baha'o poslanika, stanovao je u pravču Kubara, Pošto sam ja, kad sam boravio tamo, jedno mi je me stanovao u pravcu Tible, između dakle, nešto da poslanikali sam, sada ga tu, e, tu sam stanovao i u tom pravcu, dakle, je stanovao jedan stari djed. Nikada nije dolazio automobilom u mjercit i se kad vraćao. Interesantno, nikad nije išao stranom pravcu u kome se i vozila kreć. je išao suprotnom stranom. Pa su ga pitali zašto to radi. Kaže, to radim zato da mi niko ne stane auto, da me poveze. Kad ide domesljeda, ide onom stranom kod auto u, u suprotnom pravcu. Kad zavraća, ide tamo na ovom stranu, jer su dvije trake onako odvojene, kaže da mi niko ne može stati da me poveze. I uvijek pješcega, vidite kako uvijek pješcega. I ide domesljeda. Naravno, to su ljudi koji su shvatili vrijednost odlaska do džanije. Kada čovjek shvati vrijednost nečega, on će se truditi da zaradi dogadjelamo čineći čineći tu vrstu ibadeta prema Allahu subhanallahu ve ta'ala Allah dželle sanu mnogu nam vaša činjenje dobrih djela i da naše الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد شادوا صحوة للدين كبرى